Thank mm -hmm. you. A műsort vezetik és szerkesztik Görög Mária és Krauszki Vadar. Napot kívánunk! A Civil Rádió végtelen című műsorát hallják, amely kulturális magazinban Mezei Katalin vendégünk. Szeretettel köszöntő Tivadart is, és a kedves hallgatókat is. Katalint azt kérem, hogy röviden mesélj el, hogy mi volt az, ami motiválta őt arra, hogy az irodalmi pályára lépjen. Tulajdonképpen ez egy nagyon korai emlékem, hogy Édesanyám, amikor valami módon le akarta kötni a energiáinkat, akkor a könyvei közül nyomottam arkunkba egy-egy könyvet, és jól emlékszem, hogy én öt éves lehettem, mert a bátyám egy évvel idősebb, és ő akkor tanult meg olvasni, tehát hat lehetett. Amikor véletlenül egy gyönyörű, díszkötésű arany János összes versei sorozatból a toldi szerelmét nyomta a kezünkbe, és nagy nehezen kirimánkodtam, kisírtam, hogy a bátyám olvasson fel nekem belőle, és hát bosszúból azt a részt olvasta fel, amikor toldi mondja, hogy sosem fog megnősülni, mert a nők azok csak nyikorognak, sírnak, mint az, ahogy az arka nyikorog. És még a betüket is látom magam előtt, szüleim kertészek voltak, és a kertészetben ültünk egy ilyen kis alacsony padon, és úgy történt ez a felolvasás. Tehát akkor láttam először verseket, úgy, hogy föl is figyeltem rá, hogy ezek versek, hogy mit jelent az, hogy vers, hogy azok a nagyon szép betűk, azok egy kicsit keskenyebben és szabályosan sorakoztak egymás alatt. És nagyon komolyan vettem rögtön ezt a dolgot, és amire iskolába mentem, addigra már, már tudtam is egy pár verset, és, és olvastam én is egy kicsit a könyveket, ki tudtam betűzni. Tehát már akkor fölkeltette az érdeklődésemet ez a dolog, ami a könyvekben található. Érdekes módon egy másik forrás volt, hogy esténként anyánk egy... Süta Nap című mesekönyvből, ami népmeséket és népköltészeti versikéket tartalmazott gyermekek számára. Ebből olvasott föl eleinte, és itt nem a vers, itt tulajdonképpen egyáltalán az elbeszélés ragadta meg a fantáziámat. Az egyik elbeszélésnek a címe az volt, hogy Vaslaci, és benne a Sárkány egy adott pillanatban azt mondja Vaslacinak, hogy tudtam, tudtam Vaslaci, még mielőtt megszülettél, hogy nekünk meg kell küzdeni. És én teljesen megvoltam győződve róla, hogy én vagyok az a bizonyos Vaslaci, és nekem szól a Sárkánynak ez a versikéje. Tehát olyan ráismerésszerűen azonosultam ezekkel a mesehősökkel, mint hogyha az én történetemet mondták volna el a másik, Tehát nyilvánvalóan ebben vele születik az ember, hogy, hogy ilyen bolondériái vannak. Szóval akkor a könyvén majd tódus az nagyon bevált a te esetedben. Igen, nagyon-nagyon fontos volt. Édesanyám tehát a szüleim első generációs értelmiségiek voltak, ez különösen apámra igaz, aki nem is volt értelmiségi, neki csak érettségie volt. Anyámnak már az édesapja diplomás volt, de ő volt az, aki a családból először felmászott, a, az uborkapára uborka. felmászott. De aztán édesanyám, mint leánygyermek, első neki rug rugaszkodásból nem végzett felső tanulmányokat, okleveles kertészletot ismerkedett meg apámmal. Elég késői házasság volt ez, és késői gyermekek vagyunk. A bátyám, anyám 39 éves korában, én 40 éves korában születtem. Tehát sok próbálkozás után sok sikertelen Bárándosság után végre a bátyám egy, egy pár orvosi jó tanásnak köszönhetően, nevezetesen, hogy anyám időnként aludjon is éjszaka, ne dolgozza körbe a napot, így sikerült egészségben világra jönnie, és utána egy évvel én is megszülettem. Tehát egy, egy kicsit olyan várva várt gyermekek voltunk, és és ránk rakódott a két családnak, anyám és apám családjának a teljes legendáriuma, nagyon szomorú előzmények, mindkét szülői. párnak nagyon keserves és nehéz sorsa volt. Édesapám szülei, édesapám 15 éves korában meghaltak, mind a ketten szegény emberek voltak, és utcán hagytak egy gyereket. Ebből a sorból vergődött föl apám, és ezért mondom, hogy tulajdonképpen valami módon az alkat kérdése az, hogy ki mire viszi. Tehát a lehetőségei képest ő messze túl teljesített. Hát a lehetőségeihez képest ő, egy munkásgyerek, ha 15 évesen a ganz kolóniából ki ebrutalják, hát nem tehettek mást, mert ott ugye a ganz gyár munkásai kaptak szállást, egy nagyon nagyon értékes én zárvány a Pestnek, ez a ganz kolónia, amikor az unokatestvérekkel voltunk megtekinteni, elámultunk rajta, hogy egy olyan világ, amiben akkor, 1910-ben minden megvolt, ami ma is fontos, tehát saját víztornyától, fürdőtől, konyhától. Hát iskola nem volt, de óvodaszerűség már volt benne, egy hatalmas... Köszégecske, kis városka volt a városon belül, és 18 lépcsőháza, amelyben minden szinten munkás emberek laktak. Nagyon szépen megépített ma is, azt hiszem építészetileg is egy különleges kincs a városnak. A mesék hatására egy ösztönös elhivatottságot kaptál ezek szerint, és ez mikor vált tudatos vállalásá, hogy az irodalom felé fordultál? Tulajdonképpen nem a mesék hatására, azt hiszem a nagy várakozás hatására, hogy annyit vártak ránk a szüleink. Annak volt köszönhető, hogy mi olyan megtalált gyerekek voltunk. A bátyám is egy érdekes egzisztencia, az egyik legnevezetesebb magyar neutronfizikus, Mezei Ferenc, én pedig valami módon így a könyvek felé, vagy az irodalom, inkább az irodalom felé kanyarodtam. Hát olyan 10-11 éves koromban kezdtem el verseket írni, amikor a legtöbben odáig csak meséltem rengeteget. Meséltem, és anyámat ebben elég jól fel tudtam bosszantani. mert mindent úgy mondtam el, mint ha megtörtént volna, és mindig mondtam hogy Katika. Miért nem mondod, hogy ez mese? Különben hazudsz, és az a hazugság, az bűn. Mondd el az elején, hogy most mesél. Tehát én meg győződve róla, hogy igazat mondok. Mikor történt az első publikáció? Végül is ilyen egyetemi lapokban, 18 évesen és az élet és irodalomban húsz évesen publikáltam először. És aztán te fiatalon egy irodalmi csoport tagja lettél, és az erős hatással volt rád. Így van. Az egyetemen még összevergődött, összeverődött az a később kilencek, vagy elérhetetlen föld költői címen ismerté vált társaság, akik közé tartoztam. Tulajdonképpen magyar népművelés szakon tanultam, két és fél évet nappali, aztán pedig levelező tagozatot, és már dolgoztam, és levelező voltam, amikor írtak utána a fiúk, Utasi Jóska, Kis Kisbenedek tartoznak ehhez a csoporthoz, de hát Rózsa Endrét is említhetném, Győri Lászlót, tehát írtok, hogy Kovács Istvánt, a mai napig jó barátaim, hogy egy antológiát akarnának megjelentetni, szerkesztenek, küldjek verseket. Én akkor tataványán voltam, azt hiszem már nem tanítónéni, hanem népmivelési előadó, de lehet, hogy még az iskolában dolgoztam. És hát persze össze. Készítettem egy pár verset és elküldtem, és aztán azzal a módszerrel, ahogy szerkesztődött ez a kötet, hogy összeültek a fiúk, összeültünk, ha én is Pesten voltam, és hát megrostáltuk egyik-egyik által beküldött versanyagot, ezzel megszerkesztődött az antológia, utána pedig a két erős ember, Utasi, meg Olájános, János, Angyal János évfolyam társunk szerkesztő társunk segítségével, aki maga nem volt költő. Elkezdtek ugye járni. Két irodalmi kiadó volt akkoriban, nem volt nagy választék. Előbb az egyikhez, aztán a másikhoz, a és a szép irodalmihoz. De a két helyen ott hagytaják a kéziratot, aztán várták, hogy válaszoljanak. Amikor nem válaszoltak, akkor, akkor halcoltak, prüszköltek, hogy valamilyen eredmény szülesség akkor, amikor már minden innen elutasítottak, és magánkiadásba akartuk megjelentetni az elérhetetlen földcímű antológiát, akkor az Írószövetség akkori elnöke, Utasi Jóskai és Kovács Pista megkeresésére elolvasta ezt a kéziratot, és azt mondta, hogy segít megjelentetni. Ez 1969-ben volt olyan régen, a múlt században, 69-ben 69 olyan gondolat, hogy önkiadásban, magánkiadásban kijönni, ez nagyon merész ötlet volt. Igen, de... Már... Meg lehet, hogy ezért adták ki aztán állami kiadónál, mert ettől féltek, hogy ti megteszitek ezt a lépést? Hát tulajdonképpen már közel voltunk hozzá, mert mindannyian 4000 ezer forint személyi kölcsönt vettünk föl, az akkoriban egy rendes ember két havi fizetése volt. És ott volt a zsebünk a pénz és a minisztérium akkor abban a pillanatban már nagyon nehezen mondhatta volna azt, hogy mégse lehet, hogy ez volt, de lehet, hogy nem értékeltek minket ennyire, hanem Darvas József írószövetségi elnök szeszélye volt az, uh -huh. hogy mellé állt ennek az ügynek, és valóban aztán meghatározta az egész életünket, mert a kiadók nagyon megharagudtak, hogy átverekedtünk az ő ítéletük ellenére, mert mind a két kiadó azt mondta, hogy nem akar így egy már megszerkesztett zárt anyaggal foglalkozni, majd csinálnak most fiatal költők antológiáit, azokba berakják ennek a kilenc költőnek is a versét, már amit ők akarnak. Mi meg pont ezt nem akartuk és visszavettük engem a szépirodalmi, közölt volna a maga antológiájába. A kis Bencét végül közölte és ő nem volt annyira nyakas, és talán több esze volt, mint nekünk. Aztán emiatt, hogy mi így kikülönültünk, és, és a magunk kenyerén akartunk boldogulni, emiatt aztán jól betartottak, évekbe tellett, akinek akkor nem volt könyve, annak évekig nem lett, akinek az első könyve kijött már, mint utasinak meg nekem 70-ben, azokat 7-8 évig váratták a következő könyvvel. Tehát akkor már az első köteted az antológia megjelenése előtt le voltad adva ezek szerint kiadóba, vagy közel abban az időben? Mindannyiunk első könyve mm -hmm. le volt már adva. De akinek én... a könyvin, könyve fölött még nem döntöttek, azt utána jegelték. Utána jegelték, és ez tulajdonképpen úgy volt, hogy évek óta ott voltak a könyveink, a kézirataink, és Húzottak ezek a döntések, 64-65-66-ba kezdődött az antológia szer szerkesztése is, amikor láttuk, hogy egyenként nem jutunk át, nem tudunk első kötethez jutni, akkor verődött össze a társaság így ebbel a gondolattal, hogy akkor próbáljuk meg együtt áttörni a falakat. De azt hiszem, te egy hasonló dologban részt vettél ifjukorodba 16 évesen az a felvidéki igen, igen. körnek a tagja voltál. Kicsit hasonló volt, meg kicsit más is, de most ne rólam beszéljünk, hanem arról beszéljünk inkább, hogy ez nem csak egy generációs áttörés volt akkor szerintem ez a költői antológia, hanem egy új esztétikával is jelentkeztetek. Nyilván, hogy egy olyan időszakban, amikor a 60-as években elkezdődött azért a nyugat-európai, amerikai irodalomnak a kortársirodalomnak a publikálása, tehát műfordításban az Európa kiadónál sorba bemutatkozott az akkor indulóknak is, de korábbi elzártság után az idősebb olvasói és írói generációknak is a világ irodalma. Addig csak a szovjet irodalom, a, a szovjet-orosz irodalom volt, amit nyomtak a közvélemény számára, és kiadtak, de azt tudjuk, hogy egy nagyon komolyan cenzurázott és egy, egy politikától formált irodalom volt. Most megjelenhettek azok az orosz költők is, Genyi tusenko, például, az a húzó nével, amit majdnem mindenki ismer, de megjelentek ezekben a 60-as évek elejétől kezdődően az az új francia költők, új francia prózaírok, az amerikai költők, az amerikai prózaírok, ez az angol költők, tehát ezek a, a nemzeti irodalmak voltak ránk a legnagyobb hatással, ugyanakkor pedig eleve kötöttünk ahhoz a generációhoz, akit nagy László vagy Juhász Ferenc. Voltak neked példaképed, jelzen. vagy valamilyen esztétikai Előképe a költészetednek? Hát érdekes módon nekem Szabó Lőrinc volt az, akit legközelebb éreztem magamhoz. Én már egész fiatalon sem írtam olyan képes zsúfolt költészetet, verseket, mint ami akkoriban az én fiatalkoromban koromban dívat volt. Tehát mind Nagy László, mind Juhász Ferenc egy nagyon szimbolikus és képekkel teli, és egy népiszűrealizmusnak nevezett stílust hozott a magyar költészetbe, és én valahogy úgy éreztem, hogy... Tehát én, én tudtam magamról, hogy én nem így írok akkor, hogy egy fővel már azért egy pár éve írtam, és az ember érzi, hogy mi az, ami az ő keze alól kikerül. Tehát semmiképpen sem akartam elcsenni másnak a manővereit, vagy manírjait, vagy, vagy éppen stílusát. Úgy éreztem, hogy az a legfontosabb, hogy az ember a saját alkata szerint szólaltassa meg azt, amit fontosnak tart, és én úgy gondoltam, hogy egyfajta érzékenységgel, tehát lélektani érzékenységgel, és egyfajta a köznapi beszédhez közeli vers, írói stílussal, tehát vers stílussal tudok legjobban megszólalni, tudom legjobban megszólaltatni azt, amit akarok. Mint lemez a meret sárba, Belefogva a kapkodásba, de tisztán, vígan felkelek, s várom, hogy tornyos fellegek havuk hullatva oldozzanak és ágyanak. A téli szél, ha lábra kap, zúzmarák törve fogamzik fájó gondolat. Élek a lompos ég alatt, aki mit elért másra vágyott, ahol volt, gazként felburjánzott, ahonnan elment, ott hiányzott, és magában nem talált semmi sem biztonságot. Mezei Katalin versét Györgyi Anna tolmácsolásában hallották itt a Civil Rádióban, az FM án Vendégünk továbbra is Mezei Katalin költő. Tehát akkoriban ilyen nagyképp ilyen pszichikai realizmusnak neveztem azt, amit versben csinálni szeretnék. De van abban igazság. Hát bizonyos. Tehát hogy ez definiálja azért azt a költészetet. Igen, igen, de mikor az emberi izmusnak nevezi, akkor azért csak nagy képű, egy kicsit. Úgyhogy ebben pedig az, amit megtaláltam előképként, az, az a Szabó Lőrinci költészet, és nyilván hatott is rám, akkoriban a 60 években jelent meg a Tücsök zene, tehát a Szabó Lőrinci, Aminek az a sajátossága azon túl, hogy nagyon közeli a köznyelvi megszólaláshoz, hogy valóban ezek a kicsi lélektani témák adják az egyes verseknek a mozgató erejét. Ha viszont példaképről beszélünk, tehát költőként az ő Tanultam a legtöbbet, de példaképpen az Kassák Lajos volt, őt szerettem legjobban. Talán egy Ember életet élete című önéletrajzi regénye hozta annyira közel hozzám, de életben is egy alkalommal találkoztam vele, és aztán a diploma dolgozatomat 1970-ben a MA című folyóiratból írtam. Nagyon-nagyon vonzó volt számomra. Ugyanaz a típusa volt a Nehéz sorból, maga erejéből ki verekedő embernek, mint édesapám, de még talán a habitusában is, sőt a származásban is közeliek, mert hát kasák érsek újvár édesapám, anyai ágon pedig a Mátyus Földi való. Tehát a beszéd mondja, hogy az ák és az áknak nem túlzottan, hát kasság erőteljesen. kis a, a földi Igen, tehát ez nekem nagyon közeli volt. És apám már azért beletanult, meg Pesten született gyerek volt, csak az anyja édesanyjától hozta ezt másodkészből a tányelvet, de mégis hallottam azt a rokon hangzást, is, és a kasságnak az, az elszánt makadsága is teljesen apám volt. Úgyhogy nagyon-nagyon sokat tanultam be az ő. Írói Mikor a... volt az, amikor megérezted legelőször, hogy annak a régi világnak vége lesz, és lesz valami új, szabadabb, demokratikusabb világ? Tehát volt valami előérzeted, vagy meglepetésként ért a rendszerváltás? Nem hittem benne. Egy, egy pillanat, szóval 86-tól ugye a Szovjetunióból jött ez a az olvadás politika, meg ezek az új időknek új szelei, ott kezdte Gorbacsov ezt a bizonyos rendszerváltozáshoz vezető utat, és úgy gondoltam, hogy ez is csak olyan, mint volt az új gazdasági mechanizmus a 60-es évek Igen. végén, meg mindig reform, reform, reformot követett, még sem változott semmi. Úgyhogy jól emlékszem, hogy 86-ban Édesapámtól örökölt földön kertészkedtünk, de csak saját magunk számára, és éppen krumplitástunk kifelé, amikor úgy földhez vágtam egy szakajtókrumplit, és mondtam, hogy hazugság az egész, nem lesz itt semmi, csak megint ugyanazok más. Tehát, hogy megújítják saját maguk számára. És a lehet, hogy itt történt, emberi. hogy hazugság volt, és nem is történt semmi, és ugyanazok. <gül> Lettek a legnagyobb demokraták, akik előtte a legjobb párttagok voltak a szocialista munkáspárban? Hát is, is, is, mert azért nagyon sok Igen, azért változás. ugye volt demokratikus ellenzék Vezte. is. Tehát nem csak az, hanem azért a lehetőségek megváltoztak, mert azelőtt egy nagyon keményen kézbetartott, szenzorális is hatalom uralta az irodalmat is, és az egész gondolkodást is, és számomra talán a legnagyobb jelentősége a rendszerváltozásnak az volt, hogy, hogy megismerhettem azokat az alkotókat, akiket ők, ki, nem mindegyike természetesen, de nagyon jelentőseket közülük, akiktől el voltunk tiltva, vagy, vagy nem is tudtuk, hogy léteznek, én számomra az igazi egyetem éveket Várkonyi Nándor életművének a szerkesztése és kiadása jelentette, akkor tanultam a legtöbbet. És ez aztán a 90-es években vált lehetséges éve, amikor persze kellett hozzá, hogy az első lehetséges alkalommal még Olály Jánosról, férjemmel együtt megindítottuk a remetei kéziratokat, ez egy ilyen kis magánújság volt, saját pénzből adtuk ki, és olyan, főként a saját írásaink és barátaink írásai voltak benne, amit egészen 94-ig a férjem szerkesztett még továbbiakban, aztán a Magyar Naplóra tért át, a Magyar Napló az Magyar Írószövetség lapja, amit azóta is szerkeszt. Én pedig 89-ben már a zírok alapítványának a létrehozás után elindítottam a Széphalon könyvműhelyt. Tehát azt, hogy maga ura legyen az író, hogy ne azoktól, az emberektől, hivatalnokoktól függjön az, hogy mikor ad ki könyvet, meg mit ad ki, meg kinek a munkái jelenjenek meg. Tehát az irodalom autonómiáját éreztem a legfontosabbnak, amit el kell érni. Hát persze azóta már tudja az ember, hogy a pénz olyan vagy még kegyetlenebb cenzor, mint volt a politika, vagy a kettő össze is függ egymással, de mégiscsak lehetővé vált megtudni, hogy az a féloldalas ideológikus gondolkodásmód, amire minket tanítottak és neveltek, és amelynek a műveltségét el tudtuk élni, viszont a félvilág vagy az egész is, talán rejtve maradt előttünk, mert az igazán értékes gondol, 20. századi gondolkodók és kultúrtörténészek és írók, irodalmárok, azok nem voltak az olvasmányaink, tehát műveletlenek és tájékozatlanok voltunk. Nem véletlenül hordott félre a gondolkodásunk is. És nem csak a miénk, hanem az egész értelmiség, és, és sokan mai napig is ragaszkodnak ehhez a gondolkodásmódhoz. Tehát ez egy nagy dolog, és nem élünk elég a lehetőségével, de mégiscsak kinyílt a, a hozzáférhetővé vált az emberi kultúrának egy nagyon értékes és nagyon fontos vonulata. Én itt természetesen nem csak a az úgymond idealista gondolkodókra, hanem például a teol teológiára az Istenhez kötődő gondolkodókra is értem, amit mondok. Tehát Várkonyi Nándor az egyfajta a jár, de Sárden ismert, mint katolikus filozófus. Várkonyi Nándor kultúrtörténészként az emberiség ős foglalkozva, feldolgozva azokat a az ismereteket, amiket a mítoszok és a régészeti leletek, régészeti felfedezések kínálnak, ő, ő vezette vissza az embert a forrásokig. Igen, a, a tradicionalizmus terendzői. ez a legelhallgatottabb világnézetek vagy gondolkodásmódok közé tartozott. Egyáltalán az emberi hagyománynak ez a mélysége. Mindig mellé jár a történelem. Mindig mellék találkozott velem. Biztos nem számolgatta, hányszor keresztezett. Az övé a cselekvés, nem az emlékezet. Nem udvarolt, nem kertelt, formákra nem ügyelt. Odéplökött, ha útban voltam, rám sem figyelt. Nekem sosem mutatta mosolygós maszkjait. Nyersen és elvadultan űzte hóbortjait. Tudom, milyen ha ordít, milyen mikor eszik. Ismerem véres, kormos, eldobott ingeit. Ismerem kezem mocskát, tetveinek marását. Ismerem szőrös, tompa homloka ráncolását. A zsúfolt főutcákon kopogó, illatos hölgyek szoknyájos sejmén, ha félszegen tapos, ha késcsókkal búcsúzik, virággal üdvözöl, fekete fragban hajlunk, szemüveget töröl, csak játszik, mint a színész, betanult szerepet, aztán sietve mossa le a festékeket, és otthonosan dől el a börtön folyosóján, keze véletlen rándul meg a pisztoly fogóján. Tulajdonképpen nem fél, csak nagyon óvatos, szándéka csupa rejtély, beszéde ájtatos. Csizmát, cipőt lerúgva a patáját törik, részek félálomban is éberen örködik. Díszes keretbe foglalt, cirkalmazott fotóról néz le porhüvejére, és elégedettel horva. Mezei Katalin versét Györgyi Anna tolmácsolásában hallották itt a Civilrádióban Rádióban, az FM 98.0-án. Vendégünk továbbra is Mezei Katalin költő. Tulajdonképpen, mint költő, a költészetedben egy intim tevékenységet folytat, de közben, mint könyvkiadós, az egy közéleti tevékenység, és az a személyiségednek a másik oldala más dolgokat igényel az egyik munka, mint a másik munka. Melyiket szereted jobban? Hát persze, hogy a verseket, meg az irodalmat, meg az olvasást, én tulajdonképpen most már elég érett korban, hogy így fejezem ki maga, rájöttem, hogy az életem 70 át de lehet, hogy csak 70 át olvasással töltöttem. Mégsem olvastam eleget. Olvasással és írással is, ezt szeretem legjobban. Tehát a könyvkiadásban is az olvasást és az olvasás lehetőségét. Ez az, ami kötelezett arra, hogy evel foglalkozzam, hogy lehetővé váljék olyan értékeknek a megismerése. Hát igen, egy könyvkiadó meg egy olvasó ember azt gondolja, hogy a könyvek megjelentek, amik az igazsághoz segítenek közelebb jutni, akkor, akkor már minden ad Az nagyon jó, hogy te még mindig örömből és élvezetből olvasol, mert hogy nagyon sok író, ha már sok évtizedig munkaköri kötelessége az olvasás, előbb-utóbb belefásul. Én, és te ezek szerint megőrizted szénekem. ezt a örömből olvasást, az élmény jellegű olvasást? Hát mondjuk ez a ez a mindenkinek van valamilyen káros szenvedélye, nekem biztos, hogy az olvasás a káros szenvedélye, mert családom erről tudna mondani egy smást. Ilyen szempontból bármit azonnal felkapok és olvasni kezdek, de azért valóban az igényes olvasmányok azok nagyon fontosak, és talán mindennél fontosabbak, lekötnek minket az események. Az élet nagyon sok vonatkozása sokkal vonzóbb és, és megragadja jobban az embert, de, de mégis az igényes olvasni való tehát a gondolatoknál. És valóban, amit mondasz, a hagyományhoz való pozitív viszonynál nincsen fontosabb. Tehát határgyőző mondja, hogy két-három generációnként mindent elfelejt az emberiség, és ugyanazt meg lehet csinálni vele, amit megcsináltak két-három generációval azelőtt. Akármilyen égre szóló skandalum volt, égbe kiáltó skandalum volt is a dolog, gondoljunk csak a világháborúkra. És az emberi emlékezet az, az Meggyógyul, elfelejti ezeket a traumákat. Főleg ebben a mai posztmodern világban ha úgy érzem, hogy olyanok lettünk, mint a majmok a dzsungel könyvében, hogy úgy néhány másodpercig vagy egy-két percig tartsak az emlékezetünk, és utána vége. Talán ez a legnagyobb probléma velünk, emberekkel, hogy nincsen egy folyamatosság tudatunk. Nem ismerjük az előttünk járó emberi nemzedékek történeteit. Tehát ha csak valaki egy könyvet, a Bibliát, ugye szokták a könyvekönyvének nevezni, ha csak azt forgatja, már sokkal több esélye van, hogy megérti a saját életét, mint annak, aki ilyesmivel nem foglalkozik. Ti család vagytok, nem csak a költő ugyanúgy, mint te, és szerkesztő, hanem a gyerekek is művész emberek. Hát valóban család lettünk. Az legidősebb fiunk, Já János, ő Lacfi János néven költő, és hát ilyen irodalmár, médiában is szereplő irodalmár, a két kisebbik pedig a képzőművészetben jeleskedik. Kati lányunk eleve szobrásznak indult, Matyi pedig Mátyás. Olá Mátyás László, ő festőnek is kitűnő, aztán a szobrászat vált a szakmájává, azt végezte az egyetemen. Nem véletlen, nyilvánvaló, mert ilyen környezetben nőttek fel, nagyon sokat vittük őket múzeumokba. János is, Olá János is, meg én is az írás mellett képzőművészkedtünk, és János a képzőművészeti gimnáziumba is végzett. Én pedig, hát szerettem volna oda menni, aztán, hogy nem, akkor rajzolgattam is meg ilyen kerámikus és szerettem volna Tehát lenni. Tehát több irányú tehetséged volt neked is, csak aztán a költészet meg. Hát azt nem mentettem. mondanám, hogy tehetségem, de nagyon szerettem, szenvedélyesen szerettem. És valahogy egy er persze adottságom volt, édesapám is, anyám is ügyesen rajzoltak, és nyilván jött ez a családból is, a képzőművészet szeretete is, de az igazi tehetség aztán a gyerekekbe mutatkozott meg. A közéleti tevékenységed, az a kiadáson kívül más területekre is kiterjed, írószakszervezetet csináltál, most a Művészeti Akadémiában tevékenykedsz Azt gondoltam, hogy egy szakmának a legfontosabb az öntörvényei, a saját törvényeinek, a az, az saját törvényei szerinti működés az autonómia, és... Úgy gondoltam, hogyha ha a lehetőségünk lesz íróknak, költőknek, akkor kezünkbe vesszük a sorsunkat, és, és jobban fogjuk csinálni, mint a kulturális politika csinálja. Én nem, nem mondom, hogy ez nem így van, de azért sok minden nem változott. A művészembernek a becsvágy a veszte, és a politika de a gazdasági hatalom is, meg a médiahatalom is a becsvágyánál fogva újra járszalagra tudja venni a művészeket. Tehát az írok szakszervezetét annak idején azért kezdeményeztem, mert minden más művészeti ágnak volt szakszervezete, ami ilyen szociális támogatást, nyaralási lehetőséget, lakáskölcsönt, lakás lehetőséget jelentett pályázati úton, de el, elérhetővé tett a, a művészek számára. Az íróknak meg nem volt élhetős. És nyilván ez az 1956-os szereplésünknek lett az eredménye. És akkor a 80-as évek végén, amikor nagyon rosszba volt a hatalom a írószövetséggel, akkor gondolta, hogy ha két szervezet lesz, azok majd jól összevesznek, tehát meggyengül az író társadalom, de végül is az indulás az úgy sikerült, hogy az írószövetség vezetőségével azok lettek az elnöksége, az író szakszervezet alapítói az írószövetség vezetősége lett. És hát így nem abban a, a politikai pillanatban inkább az egységet képviseltük, és nem a széthúzást. Aztán később, amikor bekövetkezett a rendszerváltozás, akkor már hát az írószak szervezetnek és az írószövetségnek is a lehetőségei veszemenően meggyengültek, és a hátországa elveszett, tehát az írószövetség sem költségvetésből élt, mint a régi Időkben az író szervezet pedig soha nem kapott ilyen apanást. Ilyen szempontból hát, kényszer is volt, hogy a könyvkiadót az írók Alapítványa létrehozás után a könyvkiadót is létrehoztuk, mert úgy nézett ki, hogy a könyvek eladásából finanszírozhatók az író szervezet feladatai, illetve hát, hogy a könyvkiadás önmagát is fenntartja. Aztán 1992-ben összedőlt a könyvpiac, hogy hasonló helyzet volt, mint most, hogy a nagy monopolt cégek, négy cég volt, akkor most három három és fél, hogy ezeknek úgy megtelt eladhatatlan könyvekkel, amiket saját maguk adnak ki egyébként a kereskedőházak, a raktárak, hogy gyakorlatilag csődöt mondott az egész könyvpiac, és ez magá alá temette a mi álmainkat is, hogy könyvkiadásból meg tudjon élni ez a kicsi szép irodalmi kiadó. Mert addig a gyermekkönyveknek, a magyar gyermekkönyveknek és a különböző hát, nagy nevű szerzőknek volt egy olyan olvasó közönség, akik megvették a könyveket, és visszahozta a könyv a belefektetett árat, belefektetett költséget, pénzt. Hát ez 92 után illúzióvá vált, és tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy ennek már 20 éve és mégis egy vergődés vergődés, a szép irodalmi könyvkiadás, de akkor meg már becsületből nehéz volt, lett volna abba hagyni, hiszen egyre rosszabb helyzetbe kerültek azok az írók, akik hát a multinacionális könyvkiadóknál nem rúgtak labdába, tehát nem volt olyan nevük, hogy egy ide települő multinacionális kiadónak a magyar leány cége magához csábította volna őket. és így nagyon soknak, több generáció írónak költőnek nem volt hol megjelennie. Noha már nem volt szenzorális hatalom és kultúrás politikai tilalom, de a gazdasági, az, hogy a könyv pénzbe kerül, az nagyon korlátozta a megjelenő és lehetőséget. Egy új ajtót nyitott, aztán meg a, a világháló megszerveződésen létrejötte. Valahogy az irodalom egy része átterelődött, az írásbeliség egy része átterelődött a világhálóra, csak ugye mindannyian látjuk és tudjuk, hogy a világhálom a publikáció teljesen szabad, és ennek egy olyan, a szép írőlem szempontjából egy olyan velejárója van, hogy, hogy hát szerkesztetlenül és, és, és minőség... Igen, ennek vannak előnyei, hátrányai, például, Hátrány, hogy kizárólag a rövid műfajoknak kedvez az internetes publikálás, aztán hátrány, hogy az interneten általában csak ingyen lehetséges, vagy csak bizonyos feltételek mellett pénzért publikálni. Így van. Teljesen megváltozott a jövedelmi viszonya az írók, költök jövedelmi viszonyai, tehát biztos bevétele azután, hogy a napilapok megszüntették a szép publikációikat, nem tudni miért, mert az egész nyugati világban mindenütt a napi lapok jelentős mennyiségű szépirodalmat publikálnak nálunk semmit. Heti lapok is alig-alig. Maradtak kizárólag az irodalmi folyóiratok publikációs fórumként, meg a könyvkiadó, szépirodalmi könyvkiadó, aki mindkettő azzal küzdik, hogy megfelelő példányszámba nem tudja eladni a portékáját. Miért? Nem Azért, mert nem kell senkinek, hanem mert nincs reklámunk. A reklámra végképp nincsen pénzünk, és egy olyan közegben, gazdasági közegben, a ahol a reklám egy azonos költséget jelent, azonos költséggel jár, vagy nagyobbal, mint maga a termék előállítása, a könyvnek, a folyóiratnak a előállítása, illúzió. Egyáltalán az olvasok tudomására hozni, hogy megjelent egy könyv, vagy megjelent egy folyóirat. Ahhoz be kéne jutni a médiába, és a média hiába közszolgálati, nem ezeket a célokat szolgálja. Istenem, adj eleséget, harchoz halálig ellenséget, Forró egethez kemény szárnyat, Messzeségethez merész vágyat. Csókomhoz adj szájat, Szabadságomhoz olajágat, Szívemre szálljon fényes porhó, Akaratomtól legyek forró, Lábamat növezd már a földig, Szelekuszája nem kötődik. Eres bízással, buktatóval, élni és meghalni valóval. Mezei Katalin versét saját előadásában hallhatták itt a Civil Rádióban, az fm 980 án a végtelen kulturális magazinban. Vendégünk továbbra is a költőnő Mezei Katalin. A Művészeti Akadémia tevékenységéről mesél nekem. Tehát a Művészeti Akadémia is egy olyasfajta csapatból alakult ki, mint annak idején az Elérhetetlen Föld. Ő, Makovec Imre gondolata volt, aki világlátott ember volt, és járt olyan európai országokba, ahol nem egy művészeti akadémia van, és tulajdonképpen a művészeti ágaknak szinte mindegyikének akadémiájuk van. Tehát ez közismert, hogy a berlini akadém, művészeti akadémia az ilyen, az olyan, pár minden, minden nagyobb város működtet művészeti akadémiát. És nagyon gondolata volt, hogy ezt a szélnekeresztett értelmiséget művészeti alkotó réteget valami módon, ha már nem a politika, a szakma kellene, hogy megszervezze, hogy az érték ítélet uralja, és nem a politikai értékítélet, nem a politikai alkalmasságról szóló ítéletek uralják a művészeti életet, és mutassák tulajdonképpen fel azokat a nagy teljesítményeket, amelyek azért akármilyen mostó, a körülmények között is de megszülettek. Tehát az ő kiindulási pontja volt, hogy a Tudományos Akadémia mellett hozzuk létre, létre kell hozni a Művészeti Akadémiát. Én akkor még nem tartoztam ebbe a körbe, ez egy nálam, a mi generációnknál egy el idősebb társaság volt, Páskándi Gézát említem, vagy Gyurkovics Tibort, akik szintén Lázár Ervint, akik szintén ebbe az ős csapatba benne voltak, ha az írókat nézzük. tehát nagyon sok kitűnő képzőművész, Somogyi Győző, vagy építészek is, építőművészek is. És mivel az a Tudományos Akadémiával nem tudott Makovez Zöldágra vergődni, az akkori elnök az Akadémiának nem fogadta be a Művészeti Akadémia gondolatát, azért saját erőből egy társaságbaráti társaságként megalapította. Érdekes módon, miután ezt a gesztust megtette, hogy hivatalosság nélkül a maga szándékát mégis beteljesítette, akkor a Magyar Tudományos Akadémia is létrehozott egy pár hónap különbséggel egy Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiát, úgyhogy addig egy se volt, most rögtön kettő is lett, de ezek, hát a Széchenyi sem volt olyan értelemben szervezője az irodalmi és művészeti életnek, mint például a Tudományos Akadémia a tudományoknak. Ez a 20 év így telt el az első 20 éve a Művészeti Akadémiának. Engem 2004-ben vettek fel, és jócskán ebbe a, a társasági, egyesületi működésbe csöppentem bele, és, és hát megtisztelő volt, és nagy emberekkel ismerkedhetett meg az ember az egész művészvilágból, világból, cínészek, zenészek, képzőművészek köréből is. Úgyhogy semmi több nem volt, mint ami az akadémia valójában is, egy minősítő testület, ahova tartozni nagy megbecsülést jelent, és preszt is és soron, amikor 2010-ben az Orbán kormány, a második Orbán kormány indulása idején, megalakulása idején köztestületé kezdett formálódni, átalakulni ez a művészeti akadémia, akkor tulajdonképpen csak azt a tevékenységet, amit addig már húsz éve saját erejéből végzett, kanonizálta tulajdonképpen ez a gesztus. Most azt próbáljuk ott, az irodalmi tagozatban elsősoron megoldani, hogy azok az alkotók, akik tagjai, 49 tag tartozik a, az irodalmi tagozatban, Ág Istvántól kezdve, egy olyan kisannán keresztül hát a határon túli irodalmárokat, írókat költöket, farkas, Árpádot, szilágyi, István, Törzsér Árpádot említem, tehát az egész Kárpát-medencéből, nem csak a Nagyországból. Kerülnek ki az irodalmi Művészeti Akadémia művésztagjai, Próbáljuk ennek a, a teljesítményét, ennek a meglévő teljesítményét úgy elfogadtatni, hogy a mainstream irodalom elfogadott a médiában és a köztudatban is. Mi itt a különbség? Pontosan az, amit előbb mondtál, hogy valahol a hagyomány képezi a törésvonalat, a hagyományhoz való kötődés, hogy a hagyománynak milyen mélységéhez kötődik egy alkotó, csak a az utolsó száz év modern és úgymond a hagyományokkal szakító modernizmusához kötődik, vagy pedig hátrább-visszább nyúl az irodalmi századokba, művészeti élet, az emberi történelem századaiban, és a, például a magyar nemzeti hagyományok teljes szégét. Tulajdonképpen, aki ezt a elvakult modernizmust követi, az egy óriási kincsestárról mond le. Egy Önként. hatalmas hátteret dob el magától, amiből élményeket bányázhatna magának, és forrásként kezelhetni, és inspiráló háttérként, és vannak, akiknek ez nem kell. Tiszteletben tartjuk ezt is. Ne kelljen. Természetesen, ki. és ez a két, mindig is jelen volt a a szellemi életben azok, akik az újdonságok felé a progresszió irányába látták a legfontosabban vezető utat, és azok, akik azt a, az idők mélyét, Ből felénk jövő szellemi teljesítményt és szellemi gondolati egészet egyformán tisztelték, és fontosnak tartották, és kiindulópontnak pontnak tartották, és ezen belül is nagyon fontos Vízválasztó az, hogy a hagyományon belül mennyire fontos egy életműben, vagy egy gondolkodói műben a magyar hagyományhoz való kötődés. Tehát kétféle hagyomány is az, amit a modernizmus szeret messze hát a mögött tudni, és nem foglalkozni vele, és nem... Haladó hagyományként fölismerni. Az egyik az a teljes emberi, szellemi múlt, ami mögöttünk van, a másik pedig a hozzánk kötődő, a nemzeti hagyománynak minősíthető, Múlt, és miért fontos ez? Hát Minden embernek fontos, hogy honnan jön, hogy a családját ismerje, a, visszatudjon tekinteni a maga. Mindenjunk mögött sok ezer generáció gondoskodása is. Tulajdonképpen fáradtságá. akkor ez identitás kérdése, hogy valakinek van tiszta tudata és vannak, akik identitászavarosak. És ezt az zavar terjesztik ki világnézettén. Most, most ezzel, hogy zavarnak, mondod, meg Éled, de hát igen, én nem én akarjuk megítenni. képes megítelni. vagyok, radikálisan is fogalmazni, még akkor is, hogyha tradicionalista vagyok inkább. Igen. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy nagyon fontos a modernizmus is, az előrenézés is, de de talán még többet ad ahhoz, hogy az ember élni tudjon, hogyha Ugyanúgy nem csak hátra néz, de lát is hátrafelé, és ahhoz viszont ismerni kell a hozzá kötődő hagyományokat. Légy szíves, beszélj még a terveidről. Hogy hogy képzeled a közeljövőre? Hát nagyon meghatározza a terveimet, hogy a családunkban nagyon súlyos betegség van. Férjem két éve nagyon beteg de mellette dolgozik, és, és próbálja ugyanazt folytatni, amit élete során fontosnak tartott. Ez, ez számomra egy nagyon, nagyon döntő, meghatározó adottsága jelenemnek. Nem megváltozott a jövőhöz való viszonyom, mert korábban mindig szerettem eltervezni, hogy mi lesz jövőre, és mi lesz azután most meg az embernek óhatatlanul is egy ilyen védekező pozícióba áll bele a gondolkodása, hogy, hogy fél megfontolás tárgyává tenni, hogy mi lesz jövőre, hogy lesz-e jövőre is valami még. Tehát szeretném a legfontosabb számomra, hogy valami módon rendet hagyjak magam mögött, és hát el nem mondható rendetlenség és káosz uralkodik a saját kézirataimban is. Tehát a legfontosabb tervem, ha szabad ilyet még mondani, az, hogy egyrészt mindazt, ami kéziratban van és megérdemli, azt megpróbáljam valami módon publikációig elvinni, és ez egy hatalmas anyag, sokkal nagyobb anyag, mint amit megjelentettem. És a másik az, hogy hát ezeket az ügyeket lezárjam, tehát a szép halomkönyvműhelyt is valami módon át tudjam adni egy olyan, ha van rá szükség egy olyan generációnak, akinek szintén lehetőséget ad majd arra, hogy valamennyire függetlenné váljék a... a hatalmi viszonyoktól. Tehát van és... még könyvterv, az eddig nem publikált uh, művekönyve uh, könyveszerkesztés és megjelentetése, és van uh, tervben új könyvírása? Tehát van képzeletben már könyv? Hát ez is a nehéz dolog, hogy egy csomó elkezdett könyv is, a vers könyvek nyilvánvalóan könyv magukat befejezik, de a próza könyveket be kéne az embernek fejeznie, és nagyon sok olyan elkezdett hát prózai írásomban, nem tudom, regénye vagy elbeszélésfüzé, amit nagyon, nagyon szívesen befejeznék még. De hát mindenhez idő kell, és egyre kevesebb az ember ideje. Tehát De... akkor lehet, hogy az lenne jó, hogyha azt a könyvkiadót, a Szépham könyvműhelyt átvenni az újabb generáció, és akkor te már csak a családnak és az írásnak szentelnéd a... Biztos, Erődül. én is így gondoltam még két évvel ezelőtt, de aztán rájöttem, hogy nagyon fontos nekem az is, hogy, hogy, hogy azt egyben úgy valahogy működőképesen tudjam rendbe tartani, hogy, hogy tényleg ez, amit mondasz, hogy átadni valakinek, ez, ez megvalósuljon. Egy, egy, egy roncstelepet nehéz örökíteni, és azért... A, az anyagi viszonyok azok nem sokkal jobbak, mint korábban voltak, tehát itt is nagyon sok minden nyitott kérdés van. Tehát most, ha úgy fogalmazok egy szóval, hogy mi foglalkoztat az a hagyományozás, vagy az örökkítés, a, a, annak, ami, amit én csináltam, hogy fontosnak tartottam annak valahogy az átörökítése foglalkoztat, hogy hogy lehet ezt megoldani, mennyi erőm van, mennyi időm van még rá, hogy megcsináljam. És mellette az írás. Hát kívánok ehhez sok időt és erőt és főleg egészséget. Köszönöm szépen. És jó körülményeket. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm a beszélgetést. Viszont hallásra, kedves hallgatók, a Civil Rádióban a Végtelen című kulturális magazint hallották szerkesztő Görög Mária és Krausz Tivadar. Vendégünk, akivel beszélgettem, Mezei Katalin írónő volt. Dögöljön meg az ember, ha már valakire rászorul. Mondta anyám, nekem egy pohár vízse kellett soha senkitől. Lehetett háború, jöhettek a németek, oroszok. Én soha nem szorultam senkire. Úgy szégyelte a ragaszkodást, mint egy testi hibát. Puszit nem adott, hízelgés az ölbekéreckedés, a hozzásimulás. Összetörte a labdarózsacsokrot, amit beteg ágyból kiszögveszettem a születése napján. Erős markából húlt a fehér szírom. Azt képzeltet, hogy hős vagy, egy nemecsek, ahelyett, hogy kifeküdnéd a betegségedet. És az ágy elé dobta. Június van, kint eső esik, anyám feje a párnán, fogatlan szája nyitva, lihegve alszik, mintha örvénnyel viaskodna. Odakint korán nyíló, törékeny labdarózsa, csokát hiába szedném, nincs, aki földre dobja.